Salmul 115. Crezut am pentru ce am grăit, iar eu m-am zmerit foarte. Eu am zis, într u imirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea tot poporului său. Scumpă este înaintea Domnului moartea cu lui.